i patriarkala ez dugu egun bakarrean gandituko, baina oztiarian ekingo diogu bideari. Emakumen aurkako indarkeriaren kontrako egunean. Azte hauetan eragien atea jo ditugu. Ozstiian ordea irungo herritarrei emango diogu ahotsa. Bosteetatik eta zazpitardiak bitarte indarkeri matsistaen kontrako ahots zapparra da egingo dugu. Eta herritarrek indarkeri matsistaren aurkako mezuak grabatu eta entzun alhalko dituzten eunka ahots bildu nahi ditugu beraz hasi pentsatzen mezuak. Eraberean, etxeko txikienek indarkeri matxistaren aurkako murala margotzeko aukera izango dute, eta zazpik eta laur denetan, aurre eta helduak indarkeri matxistaren kontrako argazki mazioa aterako dugu. Hemen bildugaren eragilek erritarra idei egin nahi diegu hostialean, bostetati zazpiterdiak bitarte zabaltza plazan ma indarkeri matxistaren kontrako ahotsa eta urpeia jartzera. Era berean, lakata gaztetxarekin batera antolatu dugun antzerkira gombiatu nahi ditugu herritarrak, eta karmele, da antzezlanaren izena eta gaztetxan izango da gaueko behatzitan.